Hej och välkomna tillbaka till ännu ett fantastiskt avsnitt utav Game Over en gaming podcast med mig Ultrafail och mig Mamba. Och vi vi är ju en dag senare här avsnittet men det är ju på grund utav att vi hade ju eller vi hade inte du hade en biokväll. Ja, men jag och min dotter var och tittade på Det slutet som den fina svenska översättningen är som jag skrattar åt varje gång jag ser en filmplansch. Vad är det på riktigt? Det, här, det här jag har jag missat. Nej, det det står Det slutet istället för It par tu eller liknande då. Så det är hemskt men det är ju så vi översätter saker i i svensk filmindustri. Absolut, absolut. Det, är, det finns en hel finns en hel Facebookgrupp dedikerad till dåliga översättningar utav eh äh, engelska filmer. Jag hoppas jag hoppas att den här kommer in. Det lägger jag. <laughs> Det var faktiskt väldigt roligt äntligen få se ny inspelningen och slutet mm. för man har ju sett den gamla. Mm. Jag stödde med jättemycket på den gamla på grund av jag ska inte spoila för mycket för det finns ju många som inte har sett den faktiskt. Precis, precis. Men det finns en spindel. Ja. Och den spindeln förstör ganska mycket av den gamla filmen eftersom tekniken inte var så utvecklad på den tiden. Ja, ja men. Och nu i den nya filmen så är ju spindeln mycket bättre. Ja. Den är den är häftig till och med. Det är nice. Ja men så nej det det det är mycket bättre faktiskt. Ja. Men det, del 1 är mycket bättre än del 2 precis som de gamla filmerna. Ja, ja. Ja. Det är ju den intressantare delen i den storyn helt enkelt. Ja det är det. Men man vill ju ändå ha part 2 också och den ingår det i slutet självklart. Det i slutet. Det i slutet liksom så att ja, men vi är ju inte här för att prata om filmer egentligen, utan vi är ju här för att prata om spel. Ja, precis, precis. Och du har ju spelat massvis med spel. Jag vet ett par stycken. Ja. <laughs> eh, uh, vi vi var ju på retro gathering. Ja, men sen var jag, ja men. Vi fick ta lite saker där. Precis, precis. Och vi har ju haft en level up medlemskväll. Ja. Så vi tog med oss våra retrospelsfynd för att testa dem. Precis. Och då har ju bland annat äntligen då spelats mitt snowboard kids. Ja. Det är, åh... var det lika bra som du kommer ihåg det. Ja, det är ju det. Det, det var är ju fantastiskt. helt fantastiskt spel. Ja. Det det är ju som sagt ett racing spel mm. downhill hela tiden. Man spelar fyra spelare mot jo. varandra och racear i Mario Kart anda. Ja, jamen. Du kan uh, ha två items eh uh, åt gången kan mm. man plocka upp på banan. Mm. Och det det är ju ena itemet är mer ett attack item typ bomber. Precis. Och det andra itemet är mer ett support och där du bland annat kan bli osynlig så de inte kan aimma på mot dig och sånt där då. Nej men ja. Så det är lite små små roligt. Det finns nio olika banor i det här gamla spelet. Ja, det, ja. det, är, det är det är inte dåligt. Sex spelbara karaktärer och tre olika snowboardar att välja mellan. Ja. Vi har ju slash Nancy, Jem, Linda, Tommy och Kenobi. Nobin. Ja, yep, alla har så här ro, ro, roligt enkelt ganska vanliga namn förutom Dan sista Ä karaktären. Det är <laughs> helt fantastiskt. Men eh äh, favoriten jag har är Jem. Ja. Det han han han är häftigare helt enkelt och så kör man med Alpine brädan då som är, har jättedåliga stats på allting förutom speed. Mm så är man grymm med honom. Ja, men det är så är det. Ja, jag jag spelar det också och jag komynt ihåg att man skulle in i liften för att ta sig upp på backen igen. Ja, precis för att, att man åker ju ner för man risar ju ner för en backe och så är det flera varv precis mm. som i de andra racingspelen. Mm. Så här måste ju du sikta på en liten liten lucka som leder dig till liften då. Ja, men så att jag stod ju där och jag jag satt fast ganska länge vid, vid att liksom ta mig in i det lilla hålet för att sikta man inte hyfsat bra Nej, man kommer in från början så blev det väldigt svårt. Ja, men plus att något... man ramlar om kull och massa såna här grejer. Vi några tillfällen så vände sig kameran åt fel håll också så blev det ännu sämre. <laughs> det det är ju en grej som många Nintendo 64-spel är kända för. Ja. Det är ju det här underbara kameravinklarna. Ja, ja men. <laughs> men det roliga är ju att när vi pratar med folk i Ultra Fail mm. så brukar ju de flesta bara himla med ögonen när man nämner snowboard kids. Ja. Och jag var ju tvungen att kolla lite reviews gamla gamla reviews ja men och IGN de gav detta 8 av 10 poäng och nice. jämförde det med Mario Kart-serien och tyckte nice. att det är lika lika toppen Jajamän. det det ligger och gränsar där och det gjorde mig bara åh det värnder ja men det var ju samma sak när vi när vi tog upp det här i i spelhallen när folk hade börjat komma Då var det var ju jättemycket folk som bara, "Åh, oh, det här spelet har jag inte spelat sen jag var liten." Ja, jamen. Så att det finns ju det finns ju nostalgivärde i det också. Ja, och det var ju så det kom ju ut 97. Mm. Men inte för oss eh uh, Paulversionen kom inte ut förrän mars 16, 1998. Jag okay. tror det ser man då. Ja, ja. Men nej, det här var ju klart ett favoritspel att att spela på hålltimmarna i högstadiet med klasskompisarna. Yeah. Det var en fantastiska minnen så det var underbart att få spela det igen och jag är verkligen inte besviken. Nej. Det är härligt. Ja, toppenspel. Ja, och vi fick ju också chans att att spela lite andra spel också. Jag fick ju äntligen spela mitt god hand. Ja, hur jag... kändes det? Och det kändes helt underbart att komma tillbaks in i den i det där spelet igen och det var också väldigt skönt att veta att jag fortfarande är bättre än Joey på det. Ja, men det är grymt. <laughs> Sen fick ju vi äntligen testa det nya spelet till Sorden femman. Ja precis. Photon skapat yeah. av Ola Andersson. Ja yeah, men. Och det är ju det är ett fantastiskt roligt spel på när man spelar på en konsoll som är från 80-talet. Ja. Yeah. Det är i så häftigt och så spelar ett spel som är från 2019. Men det är ju det klassiska liknande Space Invader grejen. Mm. Man, man har ett skepp nedanför finnarna kommer upp ifrån och man ska ta sig vidare. Precis. Var du 100de score får du en power up då. Ja, och vi vi vi har ju fått en, en liten topplista där. Ja, precis för som alla de gamla spelen så får ju man skriva in sina initialer med tre bokstäver ja. och och kläma ett high score. Mm. Och då är ju det våran våran vän och Patreon Genova. Ja ja men som ligger först. Två första platsen. Ja. Och så våran alldeles egna Ultrafail mm -hmm. ligger på andra plats. Ja ja men. Och så kommer jag in på tredje plats. Ja ja men. Så. så det är ju det är ju Game Over som äger det spelet bara. Ja, så är det bara. Sen sen sen det att vi sa ju att det finns powerups var 100 poäng. Eh det är att vi precis av oss alla har kommit över 100 poäng. Så vi har bara fått en power-up. Så vi har bara fått en power-up och jag missade min. Det gjorde jag med. Och det vet jag att Genova gjorde också. <laughs> ja att... men det är bra, ingen av oss har tagit power-upen. <laughs> <laughs> vi är så duktiga på det här. Och ingen av oss har spelat med sköld heller. Nej. <här> För att det finns bara en knapp på våra kontroller <här> så att det går inte att skölda. Man kan ju skölda då med tangentbordet. Men, men det funkar inte. Nej jag har inte riktigt fått det till att funka. Nej jag har inte. <här> Brusta fick ju det till att funka en gång när ja. du spelade. Ja, ja men. Genom att trycka på massa knappar och till slut så aktiverades det. Men jag tror det är någonting i spelet som vi miss det alltså att kanske är något som ska laddas upp eller Ja, eller att det kanske man måste ha man kanske måste ha tillräckligt många poäng eller någonting. Aj, jag jag minns. Vi, vi vi kommer ju fortsätta spela det. Ja, vi kommer ju. Vi ska ju täv täv spelet. tävla om det här highscoret och försöka hålla våra platser. Ja, ja men. Så nej, vi vi får prata mer om det i framtiden. Nu vi har lyckats luska ut ännu mer. Precis. En annan grej som jag har gjort är ju att jag har ju lyckats övertyga flera av personerna som hänger på min Discord mm. att skaffa spelet Carkasson. Jaja men så. Vilket är ett fantastiskt roligt strategispel som är ett board game som har blivit mm. vad heter det? omgjort till omgjort till en... ett PC-spel och ja. är ju fortfarande ett board game. Ja precis. Men så sjukt jädra mysig grafik för alltså det känns som att ja, ska du göra ett ett board game digitalt, bara en mm. digital överföring så är det här ett väldigt bra val. Jo ja. Det är ja, jättegulligt helt enkelt. Och musiken är helt underbart lugnande och fin. Mm. Så det nej, det det gillar jag. Eh, jag är ju ganska ny i Carkasson. Ja. Du har ju spelat mer Carkasson, du har även spelat lite brädspelet också. Jajamensan, jag har faktiskt till och med varit med och tävlat i SM i det. Oj, Jajamän. det visste inte jag. Nej, jag tänkte jag skulle spara det till det här avsnittet. Ja, det, det var en lite rolig överraskning. Då ja. blir jag ju ännu glad eftersom jag har gett dig stryk. Jaja, jag, jag vann ju inte SM. Det åkte ju ut i första rundan där också. Det var ungefär som Pong-SM. <laughs> Andra rundan i Pong-SM. Det är sant, det är sant. Ja, precis, det är viktigt. Det är viktigt. Still counts. <laughs> Men det här är då uh, developed av... Uh, Furma Studios och Asmodin. Mm. Och sen är det published av SMD Digital. Precis, precis. Ja, men kom 2017 den 29 november mm. finns även väldigt många DLC till ja, det. Ja, men sen. Det, det är ju de de expansionerna som finns till brädspelade också då, ja, finns precis. som svinnsigt som digitala tillägg till det här då som Ja, men. Och och ett av de små Abbot heter det mm. eller The Abbot? Yeah. Får man bara om man registrera sig online då får man det gratis. Precis. Vilket är också lite roligt då. Ja. Men ska vi ge oss in på lite vad gör man i det här spelet? Jag tänkte mm. att du som har lite mer vana kanske kan hjälpa till att förklara absolut, det. Här. Absolut. Ja man man börjar ju allting på det med att du lägger ut en tile kan man kallas det för då. Det är det en bricka helt enkelt? Ja, en fyrkantig bricka som du lägger ut på ett bord och den brickan har eh anslutning till den då har alltid en väg och det fält och en stad vilket är de tre stora sakerna som du kan eh göra i det här liksom bygga på i det här spelet då. Ja, mannen. Tanken är att eh, varje runda så drar du en bricka och sen så får du lägga ut den brickan någonstans på fältet. Jo. Ja. Med på på spelplanen då. på spelplanen och spelplanen mm. är alltså ett tomt bord som man bygger brickor de här brickorna vi pratar om mm. och det är det som blir själva spelplanen precis och allt eftersom du bygger det här så blir det ju mer och mer saker städerna byggs ju ut och blir större och större och större eller mindre och mindre och mindre ja i man och då har du även då pjäser som mm. kallas för meeples ja precis och och de här lägger man ut på de här tilesen man bygger gemensamt mm. för att få poäng på olika sätt mm Och den med mest poäng i slutet då vinner. Precis. Som till exempel så kan man lägga på en väg. Mm. Och då äger du den vägen. Precis. Och för att du ska få poäng för den vägen så måste vägen avslutas. Ja vilket innebär att vägen om den leder in till en stad då är ju det slut på vägen. Ja. Eller om den leder till en korsningsbyggnad mm. så är det också ett slut på vägen. Precis. Och då får du ett poäng per vägbit. Precis. Ja, men titta, ha. Kommer du ihåg reglerna? Ja, och då får du också tillbaka din meeples på handen för du ja. har bara ett visst antal meeples. Precis, man har 7 stycken meeples. Ja. Och det det är ju så att det, det är ju samma sak med städerna om du sätter in en mi på en stad så äger du den staden och sedan så när den, när blir, den färdig blir färdig byggd, så, ja då får du får du poäng för hela staden och beroende på hur stor stad eller hur stor väg och sånt är ju då beror det på hur mycket poäng man får. Precis. Och, och när den är connected helt och stängd då får du tillbaks din mipel på handen. Precis. Och städerna är då värda två poäng per bricka istället för vägarna som är värda en poäng per bricka då. Precis. Så man får ju då strategiskt tänka vad vill jag använda mina mipels för? Kan jag tjäna på att bygga den här vägen istället för att försöka bygga den här staden? Kommer den här staden mm. bli klar? Precis. Och så sådan då. Ja, och det är ju precis som vi ser här kommer den här står den blir klar. Eh du får poäng för både vägar och städer som inte klarar i slutet av spelet, men du får jo. inte tillbaka din meeple och är din meeple nedsatt så är den kvar där tills spelets slut om du inte kan få färdigt. Så i slutet man kan ju det vara så att du har lagt ner alla dina pjäser så det enda du kan göra är att sitta och dra nya tiles och lägga ut mm. och har du då riktigt otur kanske inte du kan bygga klart någonting som de står på. Precis. Och då får du inga av fler poäng efter det. Precis. Eh det blir också så att eh vi sa ju här innan att om du ställer en en gubbe på en väg till exempel då äger du den vägen. Det vill säga att om någon fortsätter bygga på den vägen så kan de inte sätta ner en gubbe på den. Nej eh eller en meeple på den då. Eh däremot om jag sätter en väg någon annanstans som inte är sammankopplad med din väg. Så är så kan ju du ta över den vägen. Då kan jag ta den vägen och sedan om de två vägarna då byggs ihop så äger ni den tillsammans. Precis, då delar man på den vägen. Ja, och då får båda poäng. Mm. Men skulle och heter det man på något sätt då bygga in en tredje meeple mm. på den vägen så att en person har två och en person har en på vägen. Då är det den som har mest pjäser på vägen som får alla poängen. Ja. Då knuffar man bort den andra. Ja, och detta eh detta fungerar ju precis på samma sätt för alla eh, olika områden ja, och sånt. Ja, också sant. då. Alla saker som du kan lägga ner i Meebles på. Ja, förutom kyrkor förutom kyrkor. Och kyrkor är lite speciella för då då sätter du en en tile med en kyrka mm. och så sätter du en Mipol i kyrkan. Sen när du har satt tiles runt hela kyrkan så får du 9 poäng och tillbaka din Mipol. Ja. Och det kan ingen det kan ko ingen annan. komma in och kontra så att Nej, säga precis. utan det är dina poäng i så fall om yeah. du lyckas sätta ut alla tiles så. Ja, du får ju också bara sätta ut en Mipol på den brickan som du lägger ut för tillfället. Ja, precis. Eh Sedan så har vi fields. Precis. Det är det är väl ända vi inte har pratat om nu av de grundläggande sakerna som finns. Ja, och det är ju så att på nästan alla tiles så finns det lite gräsplätt också. Mm. Och du kan välja att istället lägga en inte stående står utan lägga en meeple på ett fält mm. för att äga fältet. Och då äger du all grönska som är connected till det fältet som sätts ut. Precis. Och för att få poäng då så räknas det det är lite speciellt det här. Mm. Då är det så att på det fältet som du äger alla färdiga eh, städer mm. får du poäng för. Ja ja men. Är de inte färdiga får du inga poäng för dem. Nej, så att varje poäng eh, eller varje stad som är färdig som har en brycka, connecta till ditt fält får du poäng för. Ja, precis. Det är yeah. det är lite alltså grejen är att det kanske låter krångligt men när man ser allting så mm. är det mycket lättare att förstå. Och det här är ett sånt här spel som är väldigt lätt att lära sig och svårt att bemästra. Precis. Och det är ju samma sak där med fälten som vi pratade om tidigare då. Bygger du in dig från ett annat håll så kan så dela två folk på fältet. Eller ja, i man. Precis som som vi snackade om tidigare där. Och då då blir det ofta så som det det har blivit väldigt mycket när vi har spelat på Discorden mm. att man man jagar de här fälten och fightas om dem och försöker få in så många miple som möjligt för att ja, för att ha Mäst av de så att ingen annan får poäng för dem. Precis. Och det roliga med med fälten är att de har en annan speciell sak för, för sig. Mm. Och det är att ett fält kan aldrig bli färdigbyggt. Nej. Så att har du lagt ner en meeple på den kan du aldrig få tillbaka den förrän spelet är slut. Precis. Så om du investerar till exempel två meeples i ett fält då kanske det är värt att se till att det är verkligen är ditt fält i slutet av spelet. Ja, ja men. Annars är de meeplesen helt oanvändbara. Ja eh uh, och det är ju ganska många gånger som man kanske man kanske blir lite för girig och har för mycket folk på fälten. Jo, och, och så det händer. Ja, och så sitter man där bara, nej, jag kan ju inte ta några vägar, jag kan inte ta några städer. Det... Och nej, nu fick jag upp en kyrka och inga mipor, alla mina ligger och sola på fältet. Precis. Eh, <laughs> uh, vi pratade också om den här gratisdelsen då som hette The Abbot. Ja. Den ger ju dig en extra pjäs. Ja, en Abbot. Den Abbot Hur hanterar du dina meeples då? Ja, precis. Och en abbot kan du bara placera på två speciella ställen. Ja. Antingen på en kyrka, mm, eller på en garden. Ja. Ja, som är en liten trädgård, en liten blomsterrabatt i hönet på vissa tiles. Ja. Och då funkar den precis som en kyrka hade ja. gjort i alla ja, fall. Ja. ja, ja. Så det logiska eller smarta det strategiska med en abbot det är ju att spara den abboten tills då möjligheten och lägga han på en trädgård. Precis. Och så ämnar du vanliga meeples till kyrkor. Ja. Yeah. Senare är det en till speciell sak med abboten, det är att den är den enda den enda pjäsen du kan välja att ta upp Precis. Om du väljer att inte placera ut någon Mipol den här rundan så kan du istället välja att plocka upp din abbot och då får du poäng för de tilesen som du har satt ut fast inte är komplett 9 stycken så att säga. Precis. Så att om om du säger att du har satt sex stycken brickor runt istället för åtta då då får du sex eller då får du 7 eh, poäng. Ja, precis. Ja. Någonting annat jag verkligen uppskattar med det här spelet då är ju att de eftersom det är ett board game så vill ju jag kunna soft spela så att säga. Mm. Och det kan man? Ja. Jo, ja, de har typ hotseat upp till 6 spelare. Ja. Kan sitta vid samma dator och spela så att hådra en inkopplad i TV:n och har en trådlös mus på vardagsrumsbordet mm. är ju perfekt att sitta med kompisar eller familj och spela det här framför TV:n. Jajamänsan. Och det är ju det som är så väldigt bra med det här det är att det, det är ju verkligen för alla. Ja, precis alla, jag skulle säga alla åldrar. Ja. Det är både upp och ner. Ja, eh du, man får väl kanske vara lite skyst mot i får man ha det där riktigt småttingar som inte Jo, det inte... är ju fortfarande strategi, ja. men de kan spela det. Absolut. Det är ju det som är grejen. Absolut. Sen om, om du vill vara ett aslo och köra över dem, det är ju det är ju upp till dig. Alltså, jag ska ja. inte säga att jag precis. Men du kan även spela online multiplayer upp till 6 spelare. Du kan även spela single player ja. mot AI och då mm. finns det flera olika AI strategier du kan välja så att du har builder, conqueror och såna där saker ja, då ja. så att det inte alltid är samma AI. Ja. Nej, precis. Och det är också en sak jag uppskattar för att jag är ju ny inom det här spelet så för mig är det väldigt bra AI motstånd. Mm. Men jag föredrar ju att spela mot andra spelare. Det är ju liksom top grejen ja. men ibland vill man in och ta en liten match och öva upp sig så man kan göra lite hårdare mot så nästa gång precis precis Och vi har ju kört en del i Discorden så att om det är andra folk som äger det och vill joina oss någon gång så så vi är öppna för att spela. Ja ja precis. Eller om ni helt enkelt känner att jo men jag vill köpa det och spela det med ja, så, så är det helt okej okay det med. Ja, vi passade ju på när det var på lite rea då, men nu är det ju inte där rängre och då Nej, kostar det. Jag tror det... det ligger runt hundringen nu. Ja, nu och vi köpte hundringen. det runt 40-50 kr. Ja, nåt sånt så. Ja. Att... Men det är fortfarande inte en stor investering för för ett så pass bra spel och som går och spela på så många olika sätt. Ja, i man, det jag dock inte har kollat upp, det är om de har crossplattform eller inte. Det var en bra fråga. Det för det här på. finns till Steam på Windows PC. Eh mm. det finns till Android och det finns till Nintendo Switch också. Okej. Okay. Ja, men till Switchen det är ju alldeles perfekt för sån hotseatspel som vi pratade om förut. Ja, i man, precis. Ja. Mm. Så det ja, det är i alla fall vad jag fick ut på från deras webbsida mm. att då, att för dem hade att man, de härställningarna kan du ladda ner på. Nej men. <laughs> så det. Nej men det gillar jag att de sprider ut så är så. Mm. Ja, det är bra, det är bra. Ja, det alltså det är ungefär vad jag har att säga om om det här fantastiska brädspelet. Ja, nej, det jag har inte så jättemycket mer att säga om det heller. Det som sagt, det finns lite expansioner och sånt ifall man känner att man vill utöka det då. Eh och det går ju det alltså, fin, det finns ju en expansion som jag är jättesugen på. Ja, det var Reverse va? Ja, det River och, och och då då är det vi pratar ju om det här att man får en start tile. Eh, mm. uh, så funkar inte riktigt The River utan på the river har du en hel flod i mitten på spelbrädet. Yep. Så de 10 första tilesen är river tiles mm. och de måste sättas ut innan man kan sätta ut några andra. Vilket innebär floden först. Ja, man bygger en stor flod så kartan blir jätteannolunda på grund av detta. Ja men. Vilket gör mig jättenyfiken. Mm. <laughs> Nej, det, det ska bli det ska bli spännande att fortsätta spela de här spelen och det det blir ju det det är, ju, det är ju perfekt på det sättet ifall man sitter hemma och, och vill spela någonting tillsammans men kanske inte har energin riktigt att investera så är det här ett väldigt bra spel att spela för att när det inte är din tur då kan du inte göra så mycket så då kan du liksom du sitta och prata med de andra och du behöver liksom inte aktivt spela så mycket utan det är väldigt skön lugnande. Ja precis, det är precis vad det är. Det är väldigt lugnande och fint även när man då spelar mot andra och även fast det finns en timer som vi inte pratar dem. Ja precis, det är ungefär som när man spelar schack mm. och man har en sån schackklocka emellan. Man alla seller in det på en samma mängd tid mm. och så när det är din tur så tickar klockan och sen ja, klickar man då och så stannar din klocka och så är det nästa persons tur. Mm. Och vi har ju gjort så att vi har ju satt den här klockan på en timme. Ja. Så så att alltså du du du kan gå gå och laga middag. Ja. Nu gör vi inte det eftersom nej, nej. det hade varit taskigt mot de andra, ja. men vi har ju gjort det så för att vi vill ha det lugnande och inte stressande. Precis. Men du kan ju även sänka det så att varje person bara har totalt 15 minuter på sin klocka och så där mm. också. Mm. Eller 14 dagar tror jag det fanns tillbaka. Ja, det är det är ju för det är ju för ifall man du spelar det med folk som kanske bor på andra sidan jordklotet eller någonting så att ni inte har samma dygnsrytm som ja, att kan ni kan liksom kan ni gå fram och tillbaka i till datorn när ni piss småpilla med saker liksom. Ja, precis. Ja, så nej, det är fantastiskt om de om de har verkligen lyckas mm. för att uh, gö göra om det till digitalt på oh, ett ja. jättebra sätt. Ja. Absolut. Det finns lite små buggar och glitchar, Självklart. men det är inte så att man stör sig. Nej, och de flesta av de små buggarna och glitcharna har ju varit att typ man får fel färg och sånt. Ja, precis. <laughs> liksom så det inte det är inga stora Nej, som sagt, det är ingenting man stör sig på direkt. Nej, nej. Och är det så att du skulle råka bli disconnected, så gör inte det någonting för du kan kan ju bara disconnecta då. Starta spelet och connecta tillbaks. Ja, ja, men så. Så att det är fantastiskt på det sättet. Oh ja. Mm. Och jag har ju också spelat spel. Jag är män, det jag hoppas jag har gjort. Nej, <laughs> jag är mänsan. Jag har ju spelat eh, Sonic Mania faktiskt. Ja. Tog äntligen tummen ur och och spelar det. Jag har haft det på på min eh, PS4 i i flera månader nu. Jag har ju det till Switch hemma, men mm. jag har ju fortfarande inte fått tummen ur och spela det heller. Nej, men nu har jag äntligen spelat det och eh för alla som inte vet vad Sonic Mania är, är då, det är alltså en det det är ett old school Sonic. Ja, precis. I 2D som du liksom du springer från en sida av skärmen till andra sidan av skärmen helt enkelt. Och skuttar och samlar ringar. Man skuttar och samlar ringar och möter lite bossar och allt sånt där och eh alltså det här spelet kom ut 2017 i augusti så att det är har 2 år på nacken här nu men eh däremellan så var det liksom 23 år mellan det här och Sonic 3 då eller Sonic Knuckles som kom ut i Och det är ju helt galet att det är liksom inte släppt ett sånt här riktigt spel på 23 år även fast fansen Nej. har tjatat om det. Nej precis, det som har släppts så är ju mer 3D-varianter mm. av Sonic istället. Ja, men sån. Och jag säger ingenting ont om dem. Jag gillar dem jättemycket. Ja, det alltså eh Jag älskar ju Sonic Heroes. Ja, jag menar Sonic Heroes och Sonic Adventures tycker jag ju om fantastiskt mycket. Sonic 2006 mot det kan mm vi... det ska vi inte det ska vi inte nämna men Alltså Sonic Heroes var ju ett spel som jag spelar jättemycket. Det är ett spel som har fått jättemycket flack också. Jag vet ja, inte varför. Men. men det brukar ju vara så att du och jag uppskattar de här ja. spelen som andra bara vad är det för nåt? Ja men precis. <laughs> varför, varför varför det vet jag inte, men det det jag tycker jag tycker det är ett kul spel. Ja. Det behövde ju kanske inte nödvändigtvis heta Sonic, men jag tycker att spelet är kul liksom. Så att ja. Men eh det här är i alla fall tillbaks till old school old school med pixelgrafik och liksom allting sånt. Och det finns en sak som framförallt gör det här spelet mycket bättre än originalen och det är att det är widescreen. Ja. Det vill säga att du har betydligt mer plats eh framför Sonic när det är liksom när skärmen visas. Det vill säga att om du springer i hög fart så kan så hinner du se när saker kommer vad det är för hinder och sånt som kommer, vad det är för fiender och dyligt. För utan widescreen så var ju skärmarna mindre. Det var ju det och inte lika breda. Det fanns du fick liksom inte du hann liksom inte reagera på när och det kom in. Man fick in. reagera väldigt snabbt. Ja, och det det var ju det är en sån sak som många klagar på i i original trilogin då eller vad man ska kalla det för. Och nu med widescreen så är det löst. Och det det känns som att allting går lite smoothare, allting går lite snabbare och allting går lite smidigare i det här. Eh du du har en ny ett nytt move som är att du kan hoppa upp och spinna lite i luften, vilket gör att du mycket snabbare kan komma upp i maxhastighet igen när du har stannat till. Annars måste du sitta och stanna helt och lägga dig på marken och rulla. Och det kan ta lite extra tid. Så att där har de också liksom för att få få allting flyta bättre har de liksom lagt till den här lilla lilla saken och den gör så mycket. Ja, men det är nice. Eh uh, Level designen är fantastisk. De har eh, liksom de har tagit banor, vissa vissa banor från från tidigare spel och remixat dem lite granna. Så att du har till exempel Green Hill Zone som är första banan från första spelet. Den den har du med och sedan så eh, spelar du typ en ja, den ser nästan likadant ut som som det gör i i första spelet, sedan så kommer du till Akt 2 som är en helt remixad version där de liksom har gjort helt egna banor då och de har de har verkligen verkligen verkligen förstått designen utav Sonic. Och det är inte så konstigt för att det är Christian Whitehead som är producenten bakom det här eller som är regissören bakom det här spelet och han har varit jättejätteaktiv i eh fan community tidigare och gjort eh, fan mods och andra sådana saker till de tidigare spelen alltså romhackat och så vidare till första andra och tredje. Jaha, vad nice. Men det är ju också alltså det, det tyder ju på att är man ett fan av spelet, man får möjligheten att själv vara med och göra mm. spelet, då blir det bättre också. Absolut. Och nu är det ju så att han gjorde det här spelet då och det var ju 2 år sen. Och sen dess har han inte han har inte någonting mer men Sega och göra för tillfället. Vilket är jättesynd för att jag hade ju gärna sett ett till ett Sonic Mania 2. Det här vart suveränt kul. Eh däremot så såg jag att han nu jobbar på Freedom Planet 2 och Freedom Planet är ju enligt alla som har spelat det det bästa sonikspelet som släppts efter ehm efter de här originalen då vilket som inte är ett sonikspel. Okej. Okay. Men det har liksom det har samma tänk och samma barn design och alla såna saker som original Sonic fast med andra karaktärer. Aha så att det är folk som bara helt enkelt älskar de originalspelen som gjorde Freedom Planet och gjorde det med egna karaktärer och egna IP egna all, all, all, allting eget men ja, yeah, man, konceptet för, från annars blir ju det copyright. Precis. Så att och nu jobbar han på två då så att det är ju för mig är det ju jättebra som det gillar som som gillar det. Det låter som att det skulle retan. kunna bli ett fantastiskt spel ja. eftersom han lyckades med uh, Mania nu då. Ja, ja men så. Mania, ja, inte han... Mania. <laughs> det är <laughs> ja, Mania. Ja va. Vi kan vara, vi kan vara lite Sonic Maniacs då jag. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, nämen som sagt, han har tagit då den liksom level designen från de tidigare spelen och gjort den till sitt eget och nej äh, det är helt fantastiskt. Eh, varje varje bana eller påstå säga är indelad i två akter så att du har akt 1 och akt 2. Akt 1 då är ju som sagt eh det är ju där som du som du får på de banorna som de har tagit gamla banor och de har även helt nya banor som inte är du mixade utav gamla levelar. Eh, så på de gamla banorna så har du det som påminner dig om originalet och sedan så har du en remix, helt komplett remix på andra akten. Och första akten slutar med en miniboss och andra akten slutar med en stor boss. Så varje bana eller man ska säga slutar alltid med en boss då. Så det är en annan sånns också med som är ny i det här spelet. Och en eh, en av de bossarna som jag måste prata om är eh, i på Chemical Plant så då möter du bossen genom att spela på Yu-Pu-Yu som är liksom eh, det det är eh, typ som Tetris eller liksom Candy Crush eller nåt så där. Du, du har en du har saker som kommer ner uppifrån och så ska du matcha färger och sånt. Det är bossen. Okej. Okay. Ja. <laughs> Lite speciellt så där. <laughs> Väldigt speciellt. Aj yeah, då. Yeah. Eh och sedan så är det så då att alla stages har förutom första som är Green Hill Zone då som egentligen bara är för att introducera vanliga grundmekaniken har en egen mekanik som Chemical Plant till exempel har eh har sprutor som du hoppar upp på och då sprutar du ner de om spruterna i eh, det innehåller de spruterna i eh vätska och då blir han vätskan mer solid och du kan studsa på den. Det är en ny grej för den då, är en gimmick för den nivån så varje nivå har lite av en egen gimmick som också oftast ehm speglar sig i bossfajten också på något sätt. Men det är nice. Så det sitter ihop lite bättre. Jajamän. Och mellan varje eh area som du talar till så är det en liten animation typ eh, transaktion eh, ja. Du du, du tar det men du får liksom se hur de tar sig mellan de olika områdena, vilket också fördjupar spel Uh, spelkänslan i uh, spelet på ett sätt som, som de tidigare spelen inte gjorde. Då, för att är det är liksom bara, ja ah, men här har du en svart skärm och nu är du på nästa banan. Här har du en svart skärm och nu är du på nästa banan. Här får du med väldigt, väldigt små medel får du ut så mycket mer av storyn som ger ganska bare bones till att börja med. Och uh, Varje bana har en special stage där du som är en eh, stor ring som du kan hitta på gömda ställen och hoppa in i och därför då göra en ja, du du får göra en special stage helt enkelt där du får springa på ett 3D-plan så det är liksom lite som typ Mario Kart till eh, till Super Nintendo till exempel. Där du har det här eh, egentligen allting är egentligen i 2D men det ser ut som 3D. Så ett sånt plan springer du på. Och så hoppar du och så tar du bollar och allt möjligt. Ja, det det jag, jag tyckte inte att de var så sjukt roliga. Så att jag hoppar inte in i dem så mycket. Nej, okej. Okay. Eh, <laughs> jag var inte ute efter att completa det här spelet 100 så att därför kan jag hoppa över dem. Annars är det så att du får kaos emeralderna i det här spelet. Sen så har du också bonusbanor som är eh jag vet inte om du kommer ihåg Sonic 2, då finns det specialbanor som du ska samla blåa pluppar och göra om dem till ringar typ. Eh det är det spelet fast mycket svårare. Okej. Okay. Ja nej, jag alltså grejen är att jag kommer inte ihåg varken ett två eller tre. Nej. Det var ett tag sen jag spelade dem. Ja men precis. <laughs> eh men det är i alla fall det spelet och de hittar man genom att man eh Eh när du kommer till checkpoints så blir det ibland blir det små stjärnor runt dem. Om. om du då stannar till där och hoppar in i de där stjärnorna så hittar du en sån här bonuslevel då. Och de är inte till för något speciellt förutom att låsa upp lite medaljonger. De här medaljongerna låser upp lite saker i specialmenyn då. Det är väl ändå ganska speciellt. Ja, jo, det är speciellt på det sättet. Jo, ja, men om man låser upp alla såna så att man tar alla såna grejer och låser upp det då får man eh det som är det speciella med det då. Ja. Uh -huh. Och det är att du får End Knuckles mode på, på allting så du kan spela eh Sonic Knuckles du kan spela som Tails Knuckles eller så kan du spela som Knuckles Knuckles. Okej. Okay. För, för att hela för att hela det här spelet har eh två player support också. Ja oh, men det är ju nice. Så du kan eh, precis som eh, i 203 så kan en en andra person hoppa in och spela som två två player. Och med Knuckles and knuckles mode så kan den andra så styra knuckles istället för att styra tails. Aj man. Så att det det var också det var också kul. Eh nu har jag inte testat att att spela knuckles och knuckles så att jag vet inte hur det funkar. Det är ju inte spelat ett spel två två spelare heller på det här så att jag vet inte hur det funkar heller men jag kan gissa på att det funkar ungefär som de tidigare spelen och att det är väldigt väldigt kul. Men då får du det liksom i en split screen och jag kan tänka mig att i widescreen då så kan det bli ganska smurschat. Så att ja ja vi får se. Ja, det det, det det märker man. Det märker man. Eh och det är så att om du vill ha nostalgi så är liksom det här spelet är helt fullproppat med det för dig. Ifall du ifall du gillar original Sonic så kommer du älska det här spelet. Det är bara så det är. Det finns också eh två stycken andra modes så det finns Time Attack mode så att du liksom ser hur snabbt du kan klara banorna. Och sen så finns det Competitive mode där du helt enkelt möter en annan en, en annan spelare då. Och tävla mot varandra eller tävlar man i vem som klarar banan snabbast eller tävlar man i po, poäng med ringarna och Nej du du tävlar du tävlar i ett liksom minigame spel eller ja, okay. så att det inte det är inte banorna utan du det, ja, okay. det Eh sedan så är det så att eh, Sonic Mania det äger ju rum precis efter Sonic 3 så att det är inte bara att det har tagit mycket inspiration från gamla spel utan det är också en det den är en uppföljare helt enkelt. Och eh där de de de de upptäcker en en de är på väg liksom bort någonstans och så märker de att ja, oh, det är en stor power surge här borta. Så att de springer dit för att eh, kolla vad det är och då är det så att eh, Dr. Eggman har hittat The Phantom Ruby, Ruby eller fantomrubinen och eh den typ aktiveras när alla är där och allting som är i närheten av det slängs eh, iväg till Green Hill Zone där man spelar igenom och när man kommer till slutet där så hittar man att Eggman har byggt några nya robotar som som kallas för The Hardboiled Heavies. Och det är ett par robotar som man kommer få möta under de här banorna som man tar sig igenom då och till slut får man möta Eggman som som vanligt. Nu klassikern. Precis. Eh spelet har 12 olika baner och var varje bana har då två akter. Så att det är, man kan säga att det är 24 baner alls som allt. Och det är fantastiskt kul att se det här soppas hyll den här hyllningen till originalspelet då efter 23 år. Det är helt helt sjukt faktiskt. Mm, Om jag vill säga mycket mysigt. Mycket mysigt och att de inte att de inte liksom snäggade åt sig eh, Christian Whitehead som var utvecklaren av det här då med en gång och liksom gav honom jättemycket pengar för att utveckla nästa spel. Det förvånar mig otroligt mycket. Eh, så att nej, det är ett hett tips till alla som är Sonic-kväns. Jag tror inte att eh, om du inte gillar de original Sonic-spelen så kommer du inte gilla det här heller. Det kan jag säga med en gång för att det är så pass likt. Däremot gillade du de första spelen men tyckte att de var lite för eh, jobbiga och lite klankiga och lite för liksom så där, då är det här spelet nog också ett spel för dig just eftersom det här känns lite mer fluid, lite mer flytande, lite mer lite bättre. Jag tror till och med man kan hoppa lite lite högre. Så att nej, det är... allting är det lilla extra. Precis, allting är det lilla extra och eh widescreen då framförallt är det som jag tycker gör, det är en game changer i Sonic-franchisen. Ja, jo men. Så att mer sånt, mer sånt. Och nu då så tänkte jag att jag fortsätter med ännu ett spel då eftersom jag har ja. gett mig in i ännu mer spel. Jajamensan. <laughs> jag har spelat massa här nu. Jo, vi har ju haft eh, lite extra tid att spela den här gången så att... Eh... Ja, precis. Eh, och det är så att eh, jag älskar ett eh, free-to-play-spel från eh, Hi-Rez. Mm. Jag har pratat om det förut. Jajamän. Jag har rekommenderat det för att det är free to play. Ja ja men. Jag har inte spelat det på typ ett år. <laughs> nu har jag gett mig in i det igen på grund av våran gemensamma vän Revenues. Ja ja men. Som, som börjar spela då jag bara åh har du installerat det? du blev ju bara tvungen och installera det och tvinga honom inte att spela det med mig. Ja. Ja, det förstår jag. Och sen var jag ju tvungen att tvinga dig och installera det och spela det med oss. Men sen det gjorde jag ju också. Så det nej, fantastiskt roligt att komma tillbaks till Paladins. Mm. mm. Och ännu mer roligt att komma tillbaks till det och märka att de har de har ju battle pass nu för tiden. Ja men. Och de har ett battle pass aktivt nu då som heter Pirate Treasure. Mm. Och min gamla favoritsupport det det är Ging. Och i det här om du tar dig till level 50 så så ligger det Gings Mermaid Skin och det är så jädras snyggt och det är det faktiskt. Och det har så fina ljudeffekter och <laughs> det, det är så jädras nice gjort så jag, jag måste ju ha det. Ja, jamen. Det tror jag du ska ha det. Och det är typ kan vara typ en 27 dagar kvar på battle passet. Ja. Och jag är snart där. Jag, ja, jag är på typ 45 eller 46 nåt sånt där i battle passet. Du ska komma upp till 50 va? Ja. Jaha. Så jag jag är snart eh, snart där så uh -huh. jag ska ha det här, eh, mitt mermaid skin. Jajamän. Jag har fått en massa skins på vägen dit. Jag bryr mig inte. <laughs> du ska ha det här. Ja, det är det jag ut efter. Jajamän. Och det är väldigt roligt att vara tillbaka men det har ju hänt så himla mycket i Paladins under mm. den här tiden. Ja, det är klart det är ett helt år sen jag spelade sist. Det har ju kommit fyra nya hjältar mm. sen sen jag gav mig in i där. Mm. Det kommer två damage, Dredge som är en piratgubbe uh, mm. med ulti så kastar han ut Kraken. Det är jävlar. Och jag älskar det för han skriker till man hör över hela banan release the Kraken. <laughs> ja, jag älskar det. Och uh, Imani som uh, har sin ulti och blir en gigantisk drake som sprutar eld och dödar allting helt mm. insane ja, rent av. Jag tycker att kanske dan dan ulten kanske borde nerfas lite. Nånling så där. Aj men. Men det säger vi ju om äh, Minion Masters också. Ja. Även fast vi använder oss av av, av den. Väldigt, äh, som, <laughs> så är det kanske så att han borde nerfas lite för det är så. Och sen har vi en ny flank, Koga. Ja. Mm. Eh äh, som jag inte vet så himla mycket om för jag jag spelar inte flank. Nej. Vi har en ny front, frontline, Atlas. Ja. Eh äh, ganska stark. Jag dött ett antal gånger av den. Jag mm. har inte spelat honom så mycket själv. Nej och sen en en support till också. Ja, precis. IO. Precis. Som uh, har tagit sig upp till att vara min uh, näst favorit. Ja. Nummer 2 så att säga. Jag har ju alltid Ging. Ging kommer alltid ligga varmt och hjärtat på mig. Ja. Men IO är en liten eh uh, rävmänniska, fox human mm. mm. mm. så där. Gulliga öron, uh, fluffig svans. Ja men, ja men, <laughs> springer runt med en pilbåge och skjuter ganska hårt. Ja. Och sen har hon även då Moonlight som är en single target heal och med med rätt av med, med rätt loadout så kan du även göra så att den här single healen mm. även healer dig själv. Mm. Så att när du healer andra så healer du dig själv. Precis. Och sen har hon en kompis <laughs> som heter Luna the Guardian Spirit. Ja. Och som ser ut som lite som en räv. Mm faktiskt. Mm. Och men men jag det finns ju alltid tre legendary kort på alla när man går in i en match i mm. det här spelet. Mm. Och en av de legendary korten gör att Luna healer 300 HP i AOE cirkel. Mm. Så alltså den här supporten kan ha sån sjukt stor healing möjlighet. Som till exempel när när jag spelade med henne så försöker jag göra så att jag lägger AOE en på tanken eller de mm. två tanksen en mm. eller två brukar man ofta som är sig. Precis precis. Och det är tillräckligt mycket för att jag ska kunna springa runt och single heala resten av laget samtidigt så länge de inte är för utspridda. Ja. Så om man grupperar sig bra men inte för nära så kan jag fortfarande lägga heals på hela laget, vilket gör henne till en sjukt stark support. Jo oh ja, det låter som det. Plus att hennes uh, ulti skjuter ut en jättestor grej som bara tar med sig allt i sin väg och pushar upp dem mot väggen som är alltså kommer när han kommer då. Mm. Mm. Så nej hon blir grymt stark. Jag är riktigt nöjd med henne. Mm. Och det ska ju det måste ju du gör Rav spela igen när jag mm, ja. när jag när jag spelar som henne. Absolut. För nu när vi spelade ihop vi tre, då då spelade ju jag ging yep. majoriteten av gånger. Det var någon gång jag tror jag var inne som Barrick, min gamla tankfavorit. Stämmer bra det. Eh uh, du körde Cassie? Ja, men det är för att det är den enda karaktären jag kan köra. Almborstet. <laughs> ja, men Men hon är hon är häftig hon. Jag gillar hennes Almborst och jag har hot så sjukt snyggt skinn till henne. Det är bara lite tråkigt att jag är så dålig, men. <laughs> för det skinnet är åh, oh, åh oh, mm. vad fint det är. Mm. Men du som säger det, Cassie är den enda du kan spela? Ja. Jag tycker ju att du ska ge dig på att testa till exempel Charlin som är också en bågskytt. Mm. O mm. och, och likaså Leant tror jag du kan ha kul med. Hon har ju mer typ ett hunting rifle. Ja, men, men konceptet på hennes skott och Cassis pilar är ju inte mm. det är ingen stor skillnad. Nej nej precis. Så det och sen älskar ju jag Leans eh backst, back, back backstep Background? backstep backstep. Ja, backstep. Ja. Hon hon kan kasta sig bakåt och samtidigt som hon gör det så skjuter hon typ shotgun skott på allting som hon ser. Mm. Ja. ja det, låter, det låter det låter bra. Det är en elaka då i skill. Ja, men verkligen. Och sen tror jag ju också att du skulle ha kul med IO, den ja. nya supporten som jag gör leker mm. runt med nu. Jo, men jag har ju tittat lite på på henne och, och det känns som en sån eh som en sån karaktär som jag faktiskt skulle gilla att spela som. Eh problemet jag har med paladins eh, kontra typ Overwatch till exempel, jajamän. det är att det är det är så mycket mer Alltså det är så mycket mer att bemästra i i i Det är parents. mer ja det är mer att tänka på för du har mer valmöjligheter precis, precis. Att, att göra samma hjälte annorlunda än vad ja. andra har använt ja, rund av det här vi då loadout så grejer som mm. man kan bygga och göra vissa skills starkare än andra. Ja. Och det är inte säkert att andra spelar i bygger på samma sätt Nej. och på så sätt kan samma gubbe vara jätteannorlunda. Mm. Jo, det är ju det. Jag jag varje gång som jag spelar det så spelar jag ju med er eh och då är det ju du, du, det blir jag jag får ju den känslan. Att, ah, ja, men nu vill vi ju nog spela en match, vill vi vill ju nog spela en match. Eh och jag känner att jag inte har tiden att lära mig fler karaktärer, det är därför jag bara spelar Kase hela tiden för får, att det är den enda. Men du får ju kan. bromsa oss. Ja, jo, men det vill jag ju inte göra för att ja, jag vill jag vill ju att ni ska få ha eran jag, jag vill inte att ni ska bekosta eran spelglädje för att jag ska noba mig. Men liksom. nu, nu nu beter du dig, du dig bara dumt för jo, jag menar det, jag det här är ju samma sak som vi säger när vi är vana vid ett spel och vi mm. tar in nya spelare självklart. att säg till oss så så bromsar vi och så hjälper vi dig att lära dig gamet för att då blir det roligare för alla. Jo, självklart och, och visst, är så är det. Det gäller ju dig med. Ja, men det vet det vet, det vet, det vet jag väl innerst inne men när jag väl sitter där då är Aj, det man. liksom det är liksom den känslan jag har. Det blir ju lätt så när man är, är så van vid ett spel som till exempel Jove är i Paladins mm. att man tänker det syns inte alltid för att alla inte har spelat lika länge. Nej, nej. Men om någon liksom klappar till oss på fingrarna och säger, "Ja men jag jag måste få lära mig lite." Då då är ju inte vi mer än att ja men det är klart. Nej, men precis, det vet jag väl. Och så får ju du inga du, inga frågor är ju dumma. Nej. Så det liksom behöver du hjälp och sånt ställ alla frågor du kan komma på. Mm. Ja, kan inte vi, det jag, därför... det kan rävd det och <laughs> tvärtom. Ja, det är därför jag alltid frågar till exempel liksom, "Ja ah, men vad möter vi för lag nu? Vad ska jag välja för för armor piercing liksom <laughs> vad ska jag välja för för att det är ju ingen idé att eh, jobba sig upp för att vara bättre mot blast chills ifall ingen har det liksom. Ja, ja. Ja, precis. Nej men det är helt rätt. Mm. Nej men herregud säg till oss. Mm. Det är klart vi ska lära det så att nej, det blir roligare för alla. Ja jamen. Och sen är ju det det här då att mitt mål är ju komma tillbaks och bara mm. spela rankat igen. Mm, mm, mm. Och och då är det det att då väljer ju varje lag en gubbe åt gången mm. och samma gubbe kan ju inte finnas flera gånger i samma match. Nej precis. Så så väljer motståndaren din favoritkaraktär. Då måste ju man ha lärt sig fler karaktärer mm. än nu värre om någon i ditt lag som i mitt fall då väljer support, mm. då kan ju inte jag gå in och spela support för då kan jag krascha hela laget. Nej men då måste jag ju ha lärt mig andra saker än damage and frontline eller något sånt där istället. Precis precis. Så vi ska nog vi ska nog lära oss båda två flera nya gubbar ska Nej, du se. Det låter bra tycker jag. Eh just nu så har jag ju väldigt få gubbar också så att jag måste ju låsa upp ett sånt pack. Nej, jag går bara liksom. Ja, så man måste jag... ju undan man kan ju spela till sig. Så är ju byter ju de varje vecka så att man får prova på lite olika sånt. Ja, ja. Ja. Det finns andra möjligheter, men jag mm. jag gjorde ju det enkla låsta på alla helt tar. Mm, mm. Men det är lite så jag känner att jag skulle vilja göra nu så nu i vilket fall för att jag har ändå jag har ändå spelat det ganska många timmar. Ja, jamen. Så att det kan det kan vara värt. Ja. Det kostar inte så mycket pengar. Dansen ligger längst fram mot att komma in i rankat igen. Det är ju Rev. Mm. Han han är ju helt underbar med både Vivian och Victor. Mm som är som är damage. Nej men han är jättenice med Androxus. Väldigt bra. Riktigt uh, rolig flank. Han hanterar Inara mycket bättre än många andra jag träffar i random. Mm. Och jag har jag har inte varit med och spelat men jag har sett honom börjar börja utforska en av mina förra favoriter bland supportkaraktärerna Grock. Ja. Och han kan ju då spela på både damage och på support. Mm. Så det är också en fantastiskt rolig gubbe. Nej men ja, det det det ska se vart, vart vi tar vägen med det här nu i framtiden här. Ja, precis. Som sagt, vi vi fortsätter spela det. Ja, se vad som händer. Det ja, är man. free to play in och testa det. Vi har promotat det förut, vi promotar det igen. Ja, er det är lite kul faktiskt för att eh, jag hade ju installerat och sen så avinstallerade det för kanske en månad sen. Og sen så, och så, og sen så kommer vi precis in och bara, ah, ja men nu ska vi bara spela det igen och bara okej, installera igen. <laughs> det är <er> fantastiskt. <laughs> Och ja, nej, men så ligger det till med eh, Paladins. Jajamän. Och är ni sugna på att ha folk och spela Paladins med så kom in och spela med oss. Jajamänsan. Inga problem. Eh och ja, så som ni som ni också har hört här då, så är ju jag jag är ju fortfarande noob också ja. så ni behöver liksom inte känna att ni kommer in och bara ah men jag vet inte vad jag ska göra utan det är precis som vi säger här att det är att... helt okej okay. och går vi för fort så se se till oss och bara skärp er. Ni är ju lugna ni nere. Ja, och och är det så att eh, ni känner på samma sätt att om man inte vill hindra någon så kan ni komma in och spela med mig så så ja, och, så är vi på samma nivå. Och, och som jag sa ni behöver inte känna så för ni hindrar oss inte. Precis. Ju fler folk vi kan ha och spela med desto roligare får vi. Precis. Och sen funkar ju rankingen så att om ni spelar med mig som har en hög level mm. och ni har en låg level så försöker ju de matcha det. Så så gott igår och majoriteten av gånger innebär det att vi möter väldigt lågt motstånd. Ja, faktiskt. Vilket är fantastiskt. Ja. För då då kan jag vara där och ta det lite lugnt, hjälpa er om ni behöver svara på frågor och sånt där. Mm och backa upp laget. Ja, ja men. Och rocka loss med min ging. Ja, <laughs> nej av de gångerna som jag har spelat med dig och Revenue så har vi faktiskt inte förlorat den enda gång så att. Nej, det, det och majoriteten av gånger så har Rev blivit player of the game <laughs> eller player of the match. Ja. Det, ja. Ja. det är fantastiskt roligt. <laughs> och när vi är ändå inne på free to play och pratar. Ja. Så Är ju det ett annat fantastiskt spel som faktiskt har blivit free-to-play nu? Ja, precis. I och med en flytt till Steam. Ja, det är ju så att Bungie's Destiny 2 har ju nu blivit flyttad från Blizzard till Steam istället. Precis, precis. Och i samma veva så har de gjort om det till free-to-play förutom mm. de, och du får alla DLC förutom de två senaste, precis. Forsaken och det nya Shadowkeep. Precis, precis. Vi get inneber att till exempel jag Ultrafield då har ju flera nya storykampanjer att spela igenom som vi inte har gjort än. Ja, och det var ju en sån sak som jag blev lite förvirrad om nu för att jag jag gick in på det här, jag flyttade över mitt konto och allt sånt där och tänkte att ja ah, men jag ska bara gå in och kolla så att allting funkade så att flytten blev bra. Eh och jag såg mina karaktärer där och, och de var kvar. Men då hade jag ju en en eh uh, slott ledig på mina tre kar karaktärer. Och jag tänkte att ja ah, men jag startar en ny gubbe och så jag kommer in i spelet igen så så och, och så vidare. Och det det beror ju inte alls som det gjorde när vi när vi startade spelet. Nej, de har ju de har gjort lite ändringar, lite upphiffningar och sånt där. Mm. Försöker få nya spelare att komma upp högre i nivå så fort som möjligt för att kunna njuta och ha kul ihop med äldre spelare. Absolut. Så att nu börjar ju man redan på 750 power. Ja istället för noll. Precis. <laughs> Bara det är ju en jättestillnad för vi fick ju kämpa oss upp på nå 750 från början. Jag kommer inte ens upp i 750 kan jag be för honom. Det kanske inte jag gjorde det här. <laughs> jag minns inte det. Nej, det var ja. det var ju ett tag sen vi Nej, spelade amen. också. Nej men. Men eh, du har fortfarande alla eh, alla quest, gamla, nya, alla story och alla såna där. Du har en mm. snabbare och men ändå bättre tutorial. Mm, ja, den är N den, den stabbare mycket bättre. Det det kan jag definitivt tala med om. Ja, men och framförallt så behöver du liksom inte kämpa dig igenom en långsam del där du bara kan gå och inte göra någonting. Ja, just det. Ja, den hade jag ju förträngt nu tills du sa det en en del i ja. första Åh mm. oh, herre. Först, ja, men första första gången du spelar det. Fantastiskt, cinematiskt, Ajman. du liksom verkligen känna hur underlägget sen det var. Men, Men när du ville skapa vill dina två andra ny... Precis när du vill skapa en ny gubbe, då fanns det inget alternativ att skippa den delen. Du nej, var man var tv fortfarande tvungen att köra den gamla tutorialen. <laughs> nej, nej, det var inte det var inte superbra. Men eh dit jag vill komma nu var att du säger att man har kvar alla de här storiesen och sånt. Men det kan man ju inte ha för att du, du är ju när du börjar spelet så är det ju efter att eh Eh The Wander har splittrat så grejer så. Ja, men du kan du fortfarande säga. spela kampanjen. Okej, okay, hur? Ja. Genom att gå in på dina quest så har du olika quests som heter Legacy. Alla de läggas så om du läser informationen på dem så står det kampanj. Ja, jag, jag har inte jag vet jag visste inte ens om att du kunde gå in på dina quest och hitta Legacy för det fanns inte någonting sånt för mig. Nej, men alltså de de de är som vanliga quests. Det är ingenting du klickar utan det det står namnet på de questerna börja mm. Legacy. Mm. Det det är det första delen av namnet på då. Ja, men när jag går in på mina quests i mina menyer ja. så har jag när jag startar spelet så finns det ingenting där. Har du ingenting där? Nej. Jo, ja, du måste till förlåt. Jag jag alltså eftersom jag inte har börjat om från början utan Nej. kör på min gubbe. Du måste ta dig till huvudstaden The Tower. Ja, fast det börjar man. Ja, och sen pratar du med folk där så får du alla de här questarna. Okej. Okay. Nej, för jag har sprungit runt som en blå dåre där och inte hittat någonting utan det är jag får är den här starting quest som eh, som man måste göra. Ja ja, om du har startat det nya Gobber får ju du göra grunderna mm. för att låsa upp prästen. Mm. Och liksom ett av de grundquesten, de första questen du ska göra är att ta dig upp till en viss nivå för att kunna göra 900 mm. menar du? Nej nej nej. Nej. Äh? Nej nej, vi stackar alltså, du ska gå upp till får vara 790 eller nånting för att kunna uh -huh. göra nästa del i Nirvana. Ja, hej man, hej man. Så att jag vet inte riktigt eh uh, jag, jag känner mig när jag, när jag gick in där och har börjat spela det så känner jag mig jättevilsen som gammal spelare. Okej, okay, ja. Uh. Jag jag är helt vilsen på allting. Jag det är det, det, det. För för mig, för mig blir det information overload. Okej, okay, för jag var vilsen jag uh, jag var in en och en halv timme. Eh mm. uh, pratade med folk i The Tower, låste upp alla DLC grejer och sånt. Mm. Uh, var väldigt förvirrad, hade inte tid och det liksom och det hemifrån. Mm. Eh, sen nästa gång jag hoppar in så mm. satte jag mig, gick in och kollade, läste questarna jag hade plockat upp, mm. allting kopplades tillbaks. Mm. Ja, det är det jag är ju... inte förvirrad överhuvudtaget. Nej, det är ju asnains för alla som inte är jag då. Ja, ja men, ja men. Jag jag jag ser jag ser inte det som en dålig sak på något sätt. Jag klandrar inte någon för det. Det är bara min hjärna som inte den funkar inte när saker är så kluttrade som det. Är. Ja, ja men. Det är eh. bara jag ser inte kluttrret. Nej. Men å andra sidan så tror jag att jag jag förstår vad du menar mm, mm. för att jag har ju spelat många liknande spel som Destiny 2, mm. uh, Anthem, Borderlands, Defiance, Warframe. Mm. Alla de är ju precis likadana med annat skin. Ja. Och jag jag känner likadant när jag går in i Warframe mm. eller när jag går in i Defiance för att det det är liksom Jag jag förstår inte för de de säger att jag ska dit och så ska jag dit och dit och dit mm, mm, och dit och dit, och dit mm. men det är tusen andra saker emellan. Precis. Och jag antar att det är dan känslan det är du exakt, försöker förklara. Det är exakt den känslan <laughs> jag försöker förklara och det för mig då som som ny spelare, ny gammal spelare ja. så så är det för, liksom från starten i eh, originalet eller vad man ja. ska säga. Den var väldigt linjär. Ja, men ja, men det är extremt linjärt. Ja, och det har ju fått klagart på. Ja, jag jag förstår, jag förstår alltså ja, att det alltså. Det är ett bättre spel, det är bara att för mig blev det förvirrande. Ja, men precis. Och då precis. och då blir ju jag sån att ja ah, men vad fan varför ska jag gå in och spela det här? Ända när det inte jag vill spela det nu i det för att för att ni spelar det. Ja, men det är ett fantastiskt spel. Jag älskar det. Mm. Mm. Det <här> Ja, jag blev lite tagen på sänkanten där. <här> ja. Nej, nej, så att det det är Jag vet inte hur jag ska förklara det eftersom jag har inte skapat en ny karaktär och har inte de här problemen. Nej eftersom jag jag får allting upplåst eftersom jag använde min gamla karaktär. Mm, mm. Och min gamla karaktär så har jag ju klarat hela grundspelet och gr mm. och alla grejer utom DLC då. Mm, mm. Så att det för mig blir ju bara en fortsättning istället. Mm. Istället för att behöva jo det här med power och allting som du jo, pratar men, om men jag jag är också jag har gått in på min nya gub, eller min gamla guide också mm. och jag tycker att det är samma sak där. Jag tycker att allting det, det är för mycket information för mig. Ja okej okay, ja. Men right, alltså tror bara, det, jag tror jag tror, jag tror det bara är min hjärna som inte kan processera ja. det liksom. Ja det enda tipset jag kan ge om man känner så det är ju ja skita i och försöka attackera och så där sätti ner bara ta det lugnt mm. läs questerna mm. och tycker du att det är jobbigt så finns det kan ju man alltid göra som jag gjorde. Mm. Eh jag satte mig ner och läste questerna och så här ba, aha, det var många quester som vill att jag ska till alla olika planeter. Ja. Så då tog jag en snabb googling för det finns olika grader av quester precis som grader av gear. Mm. Mm. Common, uncommon, legendary, exotic och sånt där då. Ja okej, okay. ja. Eh och det är samma färger på bakgrunden på questikonen som det är på bakgrunden på vapen och gear och sånt då. Ah. Så om den är gul då kommer du sluta med att få ett exotic vapen weapon eller armor piece mm, då mm. när du är färdig med den. Mm. Så istället då så tänkte jag att ja ja, men det är ju coolt att få lite häftigt häftigt gear eller vapen så jag, så jag bara liksom fackit och så followed that quest mm. så gjorde jag den. Ja ah, okej. Okay. Och på så sätt när jag hade gjort ett par mm. såna mm. så var jag liksom Ah, Okej, okay. nu mm. har jag lärt mig de här grejerna funkar för att det har ju den här questen jag lärde mig utan att vara en tutorial. Precis. Jag tror att jag tror att det är någonting sånt jag behöver göra också ah, för ba, att Ja, ba bara koppla bort att det är så mycket, ah. bara ta en och håll dig till den. Mm, nej, för att det det var ju samma sak som jag gjorde när jag tyckte att det blev för mycket i uh, Breath of the Wild. Ja, ah. då gjorde jag ju så att du bara nej, jag går in på ett quest och så bara följer jag det questet. Ja, men så och sen så gjorde jag det. Det tror jag är det bästa tipset i det här läget mm. också. Mm. Och det var även så jag gjorde för att komma in i Warframe. Nej nej nej jag fick den känslan där. Ah. Där kom jag ju inte in på det sättet som jag gjorde i Destiny 2 utan nej. där var det bara total förvirrelse. Ah. Men jag kände samma sak där. Bara nej, fuck it. Dansen ser bra ut. Jag jag klicka på den och följ den questen. Jättebra tips, jättebra tips. Ja, det nej men det ja det det, det bästa tipset jag kan komma på när man spelar såna här mm. spel mm. och det är ju samma sak när jag har lurat in folk till att spela Defiance med mig. Ja. Då har de också känt så här lite overwhelming. Och Precis. jag har sagt samma sak där. Tryck på en och håll dit random. Ja men hävand. <laughs> och sen är ju det det har ju kommit ännu mer saker eh äh, på grund av de här olika DLC:erna och sånt mm. som vi aldrig fått spela. Ja. Då har ju bland annat någonting som jag har blivit totalt kär i. Mm. Det är Gambit. Okej. Okay. Eh det är ett nytt game mode jag aldrig har spelat förut. Nej nej nej. Och det är 4 mot 4 mm. co-op med PVP. Okej. Okay. Ja. Det, <laughs> jag ska försöka förklara det här <laughs> utan att ta det för långt dock. Ja ja. Det är så att du har två stycken planer ja. som är identiska. Eh ja. du har ett lag på ena planen, ett lag på den andra planen. Mm. Det spawnas vågor av fiender. Mm. När du dödar de här fienderna så tappar de mot. Mm. De mot som plockar du upp. Du tar dem till ett speciellt ställe på din karta mm. och trycker in dem i den här maskinen där. Ja. När man har fått ihop 100 mot så spawnas en jättesvår boss. Den som antingen dödar bossen först eller har tagit ner bossens liv mest när matchklockan tar slut. Mm. Det laget vinner matchen. Ja, ah, okej. Okay. Med jämna mellanrum när man trycker in motes så öppnar man även en portal där en person i ditt lag kan hoppa över till motståndarnas karta okay. och springa runt då. Jävlas. <laughs> ja. Dödar du? Dör du eller blir dödad av en annan spelare? Ja. Ah. Så tappar du dina motes. Okej. Okay. Och ingen kan ta upp dem då de är borta då. Aha. Om en annan spelare dödar dig mm. så hela de din boss som du ska döda också. Okej. Okay, ja ja, ja ja. Eh ja. så att man har massa sånt och du du får bara vara över på andra sidan under en viss tid sen blir du auto teleporterad tillbaka ja, och så ja. och såna och dör du så blir du tillbakskickad. Ja, ja, precis. Och och och de tjänar ju på att döda den som invaderar då. Precis, precis. Så det det jag är inte så jättefortjust i PVP i det här spelet. Nej. Men den här sortens PVP blev Jätterolig. Ja, det låter väldigt väldigt kul. Det låter som ett mycket roligare koncept än för, för mig då. Ja. Än, äh, en en battle death match. Liksom. Ja, som som de också har då som heter The Crucible. Ja. Där har ju du det klassiska PVP free for all team death match och såna där mm. saker. Mm. Men nej, det är inte så kul. Nej. För mig, det är jättemånga det är ju ett populärt game Låt. mode, men Gambit, wow. Siken grej. Ja, men, <laughs> det är ja, skitkul. Och inte nog med det utan när du plockar upp de här modesen som jag pratar om. Mm. Eh då då då har du möjligheten då att göra så att den här plattan där du lägger in modes försvinner hos motståndaren. Okej. Okay. Och så samlar du vakter. Och du har små, uh -huh. medium och big okay. beroende på hur många modes du samlar på dig innan du trycker in dem i maskinen. Okej. Okay. Och innan din motståndare kan lägga in nya emot sin maskin måste de ta ut vakten då. Ja. Yeah, yeah. Så att, aj, det är det kan vara strategiskt att samla på sig. Mm. Men tänk om en invaderare kommer och skjuter, skjuter i ryggen och du förlorar alla de. Ja, då kanske då mot jätteförsprång för att man ska ju ändå upp i 100 mounts. Precis precis. Så och så finns ju det massa bounties och dailies och weeklys och sånt där att göra där ja. få låsa upp massa roligheter. Ja jävemsan. Det är jättefantastiskt. Det har också skaffat ett nytt skepp va. Jo ja, jag våg köpte mig ett ett mycket häftigare skepp. Jag gick in i den billiga skeppshoppen, gjorde jag. Där man har de som inte är de de som är common mer så där. Ja, ja. Och så tittar jag och tänkte att, "O, oh, det där är det största av dem." Mm. <laughs> så, så det köpte jag och så målade jag det lila. <laughs> ja, ja men. Och och sen kom kom Mikey och och hade sitt skepp som han också hittade där inne och tyckte att, "Ja men det är klart jag målar det lila." Ja. Och sen så så kommer Ricardo och spela med oss ja. med sitt skepp och tyckte att ja äh, men jag målar det lila. <laughs> så så tyckte Mike att we, att vi var the purple people eater. Så vi åkte runt med våra mörklila skepp och ägde. Ja herran, ja, <laughs> nice nice. Det det det är oftast gör när jag spelar ihop med vänner och sånt på Discord då. Mm. Det är att vi gör Vanguard Strikes. Mm. Eh det är egentligen i andra MMO-spel och sånt så mm. vetjer man om konceptet instanser, precis. dungeons och sånt där. Precis då. precis. The God Strikes, det är, det är Destinys version av instanser. Precis. Och där är man en till tre spelare, kör en en bana och sen avslutas med boss. Mm. Vilket också är fantastiskt roligt och det skilar väldigt bra tycker jag också. Mm. Så det fastän till exempel Ricardo är har mycket lägre power änåt för att han inte har spelat lika mycket. Precis. Så har inte han det svårare? Nej. Nej, men vi har det. Så deras scaling, jag har inte riktigt utforskat den men den, jag är nöjd med den. Mm. Nej, mm. <laughs> ja, men det är härligt att se liksom. Ja, jämman. Och hur ska man dra det då lite lite grund för vi pratar ju det här om tre karaktärer och såna här grejer. Mm. I det här spelet har ju du tre klasser. Ja. Titan, Hunter och Warlock. Precis. Och varje sån klass har väl också tre subklasser eller vad man ska säga? Ja, precis. Yeah. Så jag tänker inte dra igenom alla de utan jag kan säga tajten mm. som som jag menar. Mm. Min favoritsubklass är Sunbreaker. Mm. Och man man kastar en hammare så jag skriker i hela Discorden it's hammer time och så börjar jag svinga min hammare mm. överallt. <laughs> och när jag kastar min hammare så lämnar jag efter även en sandspott som buffar mig och skadar fienden. Nice. Så till exempel om jag står i en sandspot så kastar jag den här hammaren mycket snabbare och min ulti va, eller min super som det heter där mm. varar längre. Okej. Okay. Och lite ja. såna där roligheter. Coolt. Ja, i man. Eh uh, i det här spelet har ju vi tre stycken olika element. Mm. Vi har Void, Solar och Arc. Ja. Och sen har vi det vanliga då som är uttalas kinetix. Ja, kinetix. Ja, i ja, man som är vanliga kulor egentligen. Ja. ja. ja. Och Void kan du jämföra med Arcane, Solar Fire och Arc and Lightning. Precis. Bara att de har lite mer fancy namn på dem i det här spelet. Jag älskar att vara så speciella. Ja, och det, det gör ju man så att det finns ju olika sätt att modda sina rustningar och vapen. Precis som ja, Sockets och sånt här i andra spel. Mm. Mm. Och, och då försöker man bygga då för att förstärka sina olika element och sånt mm. som man tycker om och satsar på. Och, och kanske din subklass, som min subklass, är ju Solar. Ja, ja. Du kanske det är det bättre om jag satsar på såna grejer för att kombinera det eller Precis. Precis. Ja. Vilket jag inte gör. Nej. Nej, för varför skulle jag göra det? Nej, nej, precis. <laughs> det finns även en annan ny grej som är insane. Nightfall. Mm. Nightfall är en speciell instans, en Vanguard Strike helt ja. enkelt, ja, som byts då med jämnamällarum och så får du extra grejer för att du just gör en Nightfall. Mm. Och då är det den normala svårighetsgraden båda instansen. Mm. Men sen kan du även göra Nightfall the Ordeal. Ja. Uh -huh. Och då är det den högsta svårighetsgraden på den instansen. Okej. Okay. Så och och och där finns även den i olika nivåer. Ja. Yeah, yeah. Och men där får ju du även möjligheten att det droppas exotisk gear och sånt där. Mm. Mm. Så att du inte behöver göra massa långa questkedjor eller nåt där utan du kan gå in och spela Nightfolde Ordeal istället för att tjäna exotiskt gear mm. och på såsätt blir mycket starkare. Nej men. Så det är också kul men jöt svårt. Ja. <laughs> jo, det kan jag tänka mig, men det var ju lite så när när vi spelade eh förut innan delsenar och sånt kom. Eh då var det ju lite så att det jag kände var att det blev väl liksom ingen riktig utmaning för ens man kom till endgamet. Ja, men det det är ju, det är ju det klassisk MMORPG. Spelet börjar inte förrän då maxat. Dig. Precis, precis. <laughs> och det ja precis det är som du säger, det är ju såna här grejer man kör mm. sen då även man... Gambit och Crucible och Heroic mm. eh, Vanguard Strikes. Precis, men men i och med det här nya sättet de har lagt upp allting på så eh cool cool det kommer in i det här mycket mycket mycket snabbare än vad det var liksom när vi spelade då förut då ja. var ju du då var du tvungen att spela färdig hela questlinen alltså Ja jag får bli tillräckligt stark för en chans där. Ja och du kunde inte aktivera den ens en gång förrän du hade varit färdig. Det är sant. Det är sant. Du och kom nu kommer du du kommer inte till the tower förrän du var färdig. Nej och nu kan ju man i princip hoppa in med en gång. Precis. Och det är också kul för Torricardo som var ny då. Mm. Han har ju spelat massa på Marshmallows. Ja. Men när han är inne i singelspelare ja. ensam. Amen. Kunde han inte ens åka till marsch? Men eftersom han var i våran grupp så har han möjligheten och sådär. Ja, så då. Ja, ja men. Så på ja, det nej jag tycker de har gjort det på ett bra sätt fast man spelar med nya spelare precis. eller om man spelar med gamla spelare. Ja jajamän, då, men, men de, de har gjort balanserat ut det väldigt bra. Precis, men jag förstår verkligen din din förvirring. Mm. Det gör jag. Ja men. <laughs> ja, men det kan jag tänka mig. Ja, ja men. Och det det är det, det, det återigen. Det är inte någonting illa om spelet, Nej. det är bara det är bara jag personligen. Ja, men, ja, men. <laughs> och som jag sa då, Titan Sunbreaker är min main, det är det jag föredrar att spela. Ja men. Jag har kommit upp i 892 i power. Ja. Max power är 960. Ja. Ja, men så jag är snart där, jag är snart maxad, du är snart maxad. Jag jag kör med med bara legendary gear och uh, exotic delar. Mm. Eh, mm. uh, jag har fått tag i en SMG såg maskingen som är helt insane som jag gör vägrar släppa den. Ja men. Eh Risk Runner heter han en exotisk. Mm. Och den har arc conductor. Okej. Okay. Arc damage eh, gör att vet det alltså lightningen gör ah. att jag blir mer powerful. Ja. Yeah. Och eh jag får även mer arc damage resistance. Okej. Okay. Vilket är jättekul då för att det kommer självmordsbombare som vi kallar dem. Yep. Eh både Ricardo och Mike dör mm. när, när när de smäller. Jag överlever smällarna och ju fler de är som smäller mig så får jag mer resistance. Yeah. Så jag överlever fler smällar och jag blir mycket mycket starkare. Det är ju rätt häftigt. Ja, och så på grund av wetret eh klassen jag spelar och sånt mm, mm. så får jag även bonus när jag är omringad. Ja. Ah. Så att jag blir ännu starkare då. Ja men ja. Och inte nog med att jag har ork conductor, jag har även superconductor på det här vapnet. Ja. Och så länge ork conductern är aktiv, mm. Eh så så får mina skott chansen att ge tillbaka ammo och de ger ut chain lightning. Okej. Okay. Ja, så att Jag jag har inte så mycket kuler i magasinet eftersom det är en SMG yeah. men jag har så wipeat flera vågor innan jag har laddat om ibland för att jag har fått tillbaka <laughs> så för att så många fiender har haft arc damage. Nej yeah, men när det händer så blir jag bara wow jag blir som ett litet barn nu nu är det julafton. Ja, uh, nej de här självmordsbombarna så när de pratar om där. Det är ju jag får ju sån panik när de kommer uppspränga så det men så jag slår i dem på käften <laughs> och exploderar dem i mitt ansikte. Det är inte det är inte en jättebra combo. Fast det gör de inte om du dödar dem aj men de med med en smäll aj, men om aj, aj, de har lite liv då aj. är de så nära att nästa moment jag det är explosionen <laughs> <laughs> så japp det händer mig ibland och det händer mig inte ibland aj, aj, aj. på grund av att ibland så, så har ju de fått lite tryck på precis, vägen precis. då och då liksom avslutar man med en smäll aj, <laughs> och ser asom ut ja jag, jag, jag kollar ju lite gärna nu du spelar här här med systems och du... Ni pratar om någonting om finishers och grejer. Vad var det? Det är det fina ja, det en... fighting movet jag gör hela tiden. Ja, men. <laughs> och det är när att när du har fått ner en fiende till en viss procent av livet mm. så kan du avsluta den mm. med ett melee move som kallas för finisher. Okej. Okay. Och det var vi gör. Ja, hur och gör det... man hur gör man det? Ja. Är det bara ett vanligt bara ett slag? Nej, knapptryckning ja, jo men jag jag kan inte säga vilken knapp det är för jag har bajnat dem alla mina knappar. Ja, men det är liksom det är en speciell knapp, knapp. som man använder för finisher så. Aj man. Ja, och det det står ju i keybindings. Ja, ja, självklart. Men så som sagt, jag gör ju det med en musknapp. Det är därför jag har så lättillgängligt <skratt> ja, att ja, göra det, det. Det är ju, man måste ju sätta saker som man använder. Ja, på ena musen har jag det vanliga middelslaget ja. och på andra tummusknappen så har jag finishen. Ah. Så ibland när när jag kommer för nära så kan jag inte finishera om. Men då gör jag ett vanligt slag och sen gör jag finishen direkt efter <skratt> för att det är bara att flytta <skratt> ja, tummen lite lätt. Ja, ja, så nej man ska alltid binda om så att det är så bekvämt som möjligt att spela. Ja. ja om det går om man inte till exempel spelar Monster Hunter för då får man helt enkelt bara vänja sig. <laughs> <laughs> men i det här spelet så kan man byta knappar. Jajamän. Det är helt okej. Ja ja men. Det är alltså det ungefär vad jag har att säga om om Destiny. Mm att eh, det är så jättekul att jag har kommit över till Steam ja. för att jag ser verkligen hur spelarbasen har vuxit. Oja. Och de första dagarna så så jag har inte kollat upp sen dess Nej. men de första dagarna så gick de även förbi Fortnite i aktiva spelare. Ja, vilket bara det visar ju vad, vad Steam flytten gjorde. Jo och sen han också att det blev free, free to play. To play det det tror jag är väldigt stor del av det också. Ja, men. Nej, så jag uppskattar det jättemycket igen och jag är jättenöjd för att nu har jag fått flera kampanjer till. Jag kan spela med story mm. när jag är själv mm. som jag solospelar då spelar jag storykampanj. Och sen när jag spelar ihop med vänner, ja men då rockar vi loss i public event så vi rockar loss i, i strike och massa såna där roligheter. Ja. Så det är nej, jättekul spel. Det är gratis, kör det. Tummen upp helt enkelt. Tummen upp, kör det med oss också också. Jag jättegärna. Ja, men. <laughs> Och låt oss köra vi sänga oss rätt in i nyhetssnacket för det det var ett tag sen nu. Jo ja, precis, vi vi gjorde ju inga nyheter förra gången eftersom vi hade våran retro gathering special. Precis precis, precis. så att här kommer det en rykande färsk batch av nyheter <laughs> helt enkelt. Ja, <laughs> ta precis. Eh, det är ju faktiskt så att Sony PlayStation, de de har ju faktiskt gått ut och sagt att PlayStation 5 kommer ut nu. Det är alltså det nu är det officiellt att det är på väg, inte bara rykten. Ja, precis. Och att de faktiskt kommer heta PlayStation 5. Precis, precis. Eh så att eh, julen 2020 är det planerat alltså eller the holidays 2020 då. Eh och i samma intervju som de pratar om detta med Wired så pratar de även om att eh, Sony har tagit ut sitt eh, cross-platform koncept ifrån beta nu då. Ah, that's nice. Nu nu ska alltså då enligt den här intervjun då vara i full effekt och det ska vara stöd till alla utvecklare som vill använda det. Ja, men det gillar vi att höra. Ja, Jemma Hansen. Och inte nog med det, de fortsätter med de goda nyheterna från PlayStation här eller från Sony som säger också att de sänker nu priset på PlayStation Now. Månadskostnaden kommer sänkas till 9.99 euro istället för 19.99 euro som det var förut då och eh, om man eh, vill göra det för eh, eh på ett kvartal så kostar det 19.99 istället för 24.99 som det var förut och eh, per år så kommer det kosta 59.99. Det är ju faktiskt inte ett farligt årspris. Nej, absolut inte alltså 600 spänn per år för att få jättemycket såna sådnititlar och nu är det också så att de kommer eh, nog säger att detta är för att de vill locka fler folk till Precision Now och det gör de ju också då för att Google Stadia också har sitt pris på 9.99 då. Aj man, aj man. Eh, och i och med detta så är det också så att de börjar lägga till mer spel i månaden och sedan så släpper de äntligen lite dragplåster nu då som GTA 5, God of War nya Infernal Second Sun och Uncharted 4. Det är bra titlar. Det är bra titlar och mer såna titlar kommer det nu då varje månad är tanken. Ja, i man. Jag tänkte att jag hoppar in mm. när du ändå är inne på det här då. Mm. Så så har jag lite lite PlayStation men det är inte PlayStation. Ja. Eh för för jag tänkte att jag ger mig in på Red Dead Redemption 2. Yes. Ja. För det äntligen kommer ju det till PC. Mm. Det det är ju helt underbart. Precis, precis. Och det, det är lite roligt det här för att vi har ju mycket rapporterat om game launchers. Ja, yeah. Steam och Epic och Origin och Xbox och <laughs> precis, precis. allt vad det nu heter. Ja yeah, men. Och nu nu verkade det som att även Rockstar ska ge, göra en satsning på Rockstar Launcher. Ja. Yeah. Ja. Yeah. För de har ju gått ut med med tider då man kan förboka till PC nu då. Mm. mm. O vill man då förboka mm. så kan kan man göra det på Epic mm. på Greenman Gaming Humble Bundle och såna här ställen och även på fysiska butiker ja. och det kan du då göra redan 23 oktober först. Ja. Eller mm. så så kan man förbokare redan den 9 oktober. Och man gör det via Rockstar Launcher. Aha. Ja. Och det är ju inte nog med det. Nej. Nej, för att som jag sa så känns det som att de kommer göra en satsning på sin launcher för de erbjuder mycket för att du ska gå till dem och mm. och, och förboka spelet. Nej ja, men. Så så du bara för att du gör det via dem så får du gratis automatiskt premium edition. Ja. Vill du ha högre än premium edition så har du 200 kr rea på både special eller ultimate edition. Mm. Du får massa in-game prylar, mm. eh Warhorse, Treasure Map och, och massa andra saker. Ja. Yeah. Och du får även välja två klassiska Rockstar spel som du också får till launchen då. Alltså utöver det som du faktiskt betalar för. Ja. Du du köp du köp du du, du köp. förbokar via Rockstar Launcher ja. så får du välja GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, Bully Scholar Chip Edition, LA Noir Complete Edition eller Max Payne 3 Complete Edition. Okej. Okay. Två av de titlarna får du på köpet. Det är ju helt sjukt. Så som sagt jag tror jag tror de kommer försöka göra någon satsning här mm. på sin egna Rockstar Launcher. Det låter ju som det. Och och det känns ju ändå som någonting man man vill, man vill försöka hålla ögonen på Nämen. för att det det börjar bli en hård marknad i det där med launchers. Ja, menar, varför ska man välja EA:s affär och launcher? Varför ska jag inte köpa det här? Nej, precis. Nu med med Red Dead Redemption 2 så är det ju ganska självklart varför man ska välja Rockstar ja, ja. launchen. Jo, jo. För du får så mycket mer. Precis, precis. <laughs> eh, och på tal om launchers och sånt som eh, gör satsningar så är det faktiskt så att EA och Origin de gör en ganska stor satsning nu eller ganska stor ganska stor. De de under oktober så har de en kampanj som är att om du skaffar tvåstegsverifiering på ditt konto så får du prova på en månad gratis utav utav Origin Basic som är deras liksom basic utbud då. Ja, men och deras basic utbud har ju de gjort mycket bättre också de. Mm. Ja, men men så är jättebra deras basic utbud och Eh om du redan eh om du redan har eh, har betalat basic utbud eller betalar premium så behöver du inte betala den här månaden om du skaffar tvåstegsverifiering. Ja men det, men detta gäller ju inte om du redan har tvåstegsverifiering. Tyvärr inte, tyvärr inte. Men eh, det är ändå en stor satsning för att göra launchen säkrare. Ja, och det är ju just vad det är. Har du tvåstegsverifiering så är ju möjligheten att hacka ditt konto mycket mycket svårare. Ja, ja men sån och det har ju märkt på på Uplay till exempel nu så har det ganska många som har varit jag har fått mail om att folk försöker hacka det kontot och där har jag ju tvåfaktorsverifieringen och, och eh de kan ju inte ta sig vidare så att jag kan ju vara lugn de kan ju försöka hacka det hur ja, man, de vill man, för man. så länge som jag inte <laughs> så länge som jag inte lämnar ut min kod så jag hade ju det problemet på Origin mm, mm. jag jag fick ju alltså Flera gånger om dagen SMS om att någon försökte logga in och yeah. jag bara men det herregud det ger det kommer inte funka ni Nej. har inte min telefon. Precis, ni precis. kan inte se mitt SMS. Nej. Sen tröttnar jag gick igenom byta lösenord. Sen där sa ingen som kommer på mitt lösenord igen. <laughs> så det det är bra du får ingen sms längre. Nej, men jag vara. har ju redan tvåstegsverifieringen så det funkar ju inte för mig. Nej, tyvärr inte. Och i andra nyheter runt omkring där också är ju att EA nu Börjar vara på Humble Bundle Store också. Ja, precis. Och i och med att de har kommit upp på Humble Bundle Store. Mm. Så har ju de även nu upp till 75% rea på sina titlar. Ja, precis. Det är, det är helt fantastiskt så de fyra verkligen det här nu så att det det är en, en fantastisk månad för EA fans. Ja men helt... så vill ni ha lite sköna EA titlar så tycker jag ju hoppa in på Humble Store och köp dem där. Ja. Ta till exempel The Sims 4 mm. har 75 rea nu. Ja, jajamän. Det är helt insane. Det är helt galet. <laughs> så att nej det är det är fantastiska nyheter där också. andra roliga roliga nyheter är ju om man är en så här gammal MMORPG-nörd som jag är. Ja. Eh så vet ju man till exempel vad det gamla Ultima Online mm. är för något. Ja men. Det, det var ju ett MMORPG på slutet av 90-talet. Precis, precis. Jopp. <laughs> nu är det så att chefdesignern för Ultima Online, Raff Koster, mm. har startat en egen studio. Playable Worlds ja. som arbetar på ett nytt sandbox MMO. Coolt. Ja, mer än så vet jag inte, men det är mm. någonting jag ska försöka hålla ögonen lite på för att det ser jag fram emot att se vad vad de kan göra och det är en väldigt häftig häftigt team han har med sig. Det, det är alltså ga, gammalt folk som har jobbat både med Disney och Marvel och vidare. Och coolt. Ajeman, ja, så ja. nej alltså ser fram emot att se vad de kan skapa ihop. Ajemansan. Ja, eh, du har väl spelat Conan Exiles sen det? Ajeman, det det Master Game of Teabagging. Ajeman. Ja, eh, <här> <här> det är ju så att Tencent nu köper in sig i Funcom som är utvecklarna utav Conan Exiles gränat de har köpt 29 utav det vilket gör att de har den största andelen i företaget. O eh Fancom har haft sitt bästa år ekonomiskt sett någonsin och eh Legendary Entertainment har anställt dem för att göra tre stycken Dune-spel nu också. Dune. Ja, jamansen. Och Harry, gud, det var ju inte igår. Nej, det var det verkligen inte. Det vi snackar ju om gamla Atari-spel, eller? Ja, men så. Åh oh, herregud, det det här gjorde mig glad. Det här vill mm. ju jag se. Och det enda som vi vet utöver det här nu är då, det att fan kommer väldigt väldigt nöjda med det här för att Tencent har ju potential att öppna upp deras marknad upp in i Kina. K Kina. Ja, precis. Plus att de också har väldigt mycket pengar som de annars skulle kunna lägga in i företaget så att Vilket här... man antar att de kommer göra om de ändå har gjort en sån här satsning nu. Ja, det är ju en jättestor satsning alltså att köpa in sig på 29% det en stor satsning på det här så vi får ju se vad som vad som händer där i framtiden helt enkelt. Ja men. Jag kom ju på en annan nyhet som egentligen hörde ihop lite med ditt så där PlayStation crossplay grejer. Mm. Ja men. Eh företag sen så släppte ju Player Unknown Battleground patch 4.3. Mm. Det har ju inte vi rapporterat. Nej, det har vi inte gjort. Det och patch 4.3 så innehåller det crossplay grejerna för Xbox One och PS4. Jajamän. Ja ja men. Ja. Dineb är ju patchen är redan live. Ja. Så alla spelare som ligger i eller alla spelare ligger i samma multiplayer pool nu. Helt enkelt. Ja. Så Xbox och PlayStation spelar ihop. Ja, jamänsan. Och det är liksom wow, äntligen. Det tog lite tid, men nu är vi där. Ja, äntligen, <här> äntligen. Eh, det är ju också så att Naughty Dog de dumpar sin multiplayer i The Last of Us 2 för att lägga mer fokus på single player delen ett den hade multiplayer i eh, i factions som är var en, var en liksom separat grej från eh, själva main storyn. Eh, Beslutade att göra detta är för att visionen utav single player kampanjen är så stor och även att det skulle behöva liksom lägga för mycket resurser för att göra factions till det som de hade som nya versionen för factions då. Så att det, det det är helt enkelt en ekonomisk fråga eh, i vad vilken vilka resurser de kan lägga på det. Ah. Så de men så att vi får tyvärr inte se factions i alla fall inte på launch utan det. det är ju mycket möjligt att det kommer allt liksom senare då. Ja, men. Men du, Ultrafail, du som är en sån här person som gillar fighting spel. Ja, ja men. Har du kollat någonting på på det nyaste Mortal Kombat 11 Kombat packet som de ska släppa? Jag har kollat lite granna på det. Jag har sett eh, sett Terminatorn och lite annat gör. <laughs> ja, det är ju nämligen så att de lägger ju in Arnold Schwarzenegger's T800 Terminator mm -hmm. som en spelbar karaktär. Ja. Det går med fem till karaktärer mm. bortsett från de som inte är lika intressanta. Mm. I trailern till han så får vi bland annat seene Scorpion sätter eld han gör en eldattack yeah. och och då ser man hur allting bara smälter bort från så han inte ser ut som Arnold Schwarzenegger längre utan man ser själva Terminator metallskallett ja, ja, ser ashäftigt ut. Jag tycker det ser coolt ut faktiskt så ja, det, är, det, är, det, är, det är det är häftigt det är det ja. Ja, nej men så det måste jag ju säga är, är ni Mortal Kombat fans och uh, Terminator fans 405 så kan ni spela som Arnold Schwarzenegger T800. Ja, jag vet inte om jag har lagt 405 <laughs> på sex karaktärer, men eh, sure. Jo, ja, hur man. Sure. Eh, Rocket League har gått ut nu och ska börja börja sin fight emot lootboxar. De går ut nu och byter ut lootboxar mot blueprints istället. Ah. Vilket betyder att du får se exakt vad det är du får sen så får du välja ifall du vill låsa upp den eller inte. Och då vet du vad du får innan du väljer att låsa upp den innan du väljer att betala pengar då. Jo, ja, så då är det inte gambling för det är inte random då för du får se resultatet. Ja, nej precis. Det är ju det är ju random på det sättet att du vet inte vad du får för blueprint. Jo. Ja. Men när du väl har fått blueprinten som är efter liksom matcher och såna saker som så får dig få blueprints, då vet du vad det är för något och du vet vad det är för något innan du låser upp den helt enkelt. Jo, ja, precis. Men det kostar fortfarande pengar att låsa upp den. Ja, men. Det är inte lika mycket men ändå precis. Det är alltså det de är fortfarande... vill ju ha kvar de här grejerna så de försöker väl komma ja. under fund med ett bättre sätt då kvar mm. det som verkar schysstare mot spelare och precis precis. Och det är ju mikrotransaktioner och andra såna saker då fortfarande kör sure, det går ju att säga vad man vill om det men free to play spel måste ju få in pengar någonstans ifrån. Ja. Så är det ju liksom. Men Rocket League är väl inte free to play. Är det inte då? Nej, jag betalar till det, betalar pengar för att få det till Switch. Jaha, ja, det <laughs> kanske det kan ju säga så men ja. Men det var ju tagsan, jag vet inte hur det ligger till idag. Nej, jag jag bara antog det för jag har alltid haft det av någon annanstans, jag vet inte vart jag kommer ifrån. Du alla har alla fått det på en Humble Bundle ja. eller ja. av någon annans ja. så där? Ja, det är det så. Jag har fått det någonstans ifrån. Aj, <laughs> ja, vad. Jag har ju för mycket spel så jag vet inte vart alla kommer ifrån liksom. Nej, jag beror på samma problem. <laughs> ja. ja, men helt precis så är det så bara. Ja, men har ja, du det spelet verkar ju häftigt. Är, för att kolla kolla vad det kostar så går man in på typ Steam eller någonting. Så så jag ser på fram det så det står det att du ja men det finns det nere i ditt bibliotek om man bara. Jaha. <laughs> När fick jag nu fick det här? Jag 단not <laughs> fantastiskt spel som även ska bli serie är ju Caphed. Ja, precis. Ja. ja. Och jag måste bara det går bra för Caphed fortfarande. Mhm. Mm Caphed har ju sålt över 5 miljoner på 2 år. Det är helt galet. Och Caphed hade sålt 4 miljoner i juli. Ja. Uh -huh. Ja. Och det innebär ju att han sista miljonen såldes på tre månader. Vad <laughs> är det? Det jag, jag förstår alltså det är ju toppenspel. Ja. ja, ja. Och men grejen är att vad, vad var det som hände? Ja, det, var, det är ju en hel men... miljon bara puff på tre månader. Det måste ha varit eller fyra jät... månader nu men nu är de behöver uh -huh. 5 miljoner. Det måste ha varit någon jätterig eller någonting. Jag som... vet inte. Nej, nej jag vet inte. Men det är jättehäftigt. Alltså jag gör inte så jättemycket för statistik och siffror nej, och allt och så där. Nej. Men när det är det så radikala ja. skillnader då tycker jag bara wow. Men vad vad hände? Ja, så det kände jag. Ja men det det måste vi berätta. Ja ja men. Kapped uh, still going strong. Ja ja men så. Ja men så. Men vi kan ju dra lite nyheter angående uh, streaming eftersom vi har lite intresse för det. Ja ja men så. Det kan vi göra. Lite, lite smått så där. Ja men så. Det nämns så att det stora teknikbolaget Logitech yep. har köpt företaget Streamlabs. Det är stort. Ja, och de köpte det för 89 miljoner dollar. Det är som hittat. Ja, precis. Streamlabs började 2014. De är välkända bland streamers för deras streamingappar och sådana mm, saker. Mm. Eh bland annat så är ju deras populäraste app Streamlabs OBS yep. eller som det kallas Slobs. Ja, jamen sant. Eh <laughs> Streamlabs säger själva att för tillfället är det ungefär 70 av Twitch streamers som använder programmet OBS. Ja. 1,6 miljoner användare varje månad. Mm. Så jag menar det är ju inte alltså Logitech tjänar ju bra på att ge sig in i den här marknaden och oh, ja. göra det vi och köpa upp Just Streamlabs. Ja ja, det är, det är ett det är ett klockrent move alltså det. Är... Ja, i men och Uger uh, Design som är chef på Logitech mm. säger säger att Streamlabs lineup av mjukvara mm. kommer komplettera deras egna speltillbehör jättebra vilket gör att båda företagen båda företagens utveckling kommer mm. utökas jättemycket oh, ja. på på ett väldigt bra sätt. Men det tror jag också och Alltså det har ju det har ju varit eh, Streamlabs har ju har ju under den här perioden då arbetat sig uppåt och blivit en av de största grejerna. Jajamän. Men det var ju inte så från början. Nej nej. Det har ju tagit sin tid just eftersom de har inte haft så mycket pengar. Ja. Men nu alltså. Ja nu nu har de ett så stort företag som logistiskt bakom sig också. Ja men så Så det är ju också en utveckling som jag ska försöka ha ögonen på mm. för shit undra vad som kommer hända, hur hur mycket Jaha. bättre kan det bli? Ja och det, de de skulle kunna liksom de det jag ser framför mig är ju det här är ju techföretag. De kommer kunna ut, utveckla saker som är liksom specifikt gjorda för Streamlabs och andra sådana grejer. Ja precis och det är lite det jag uppfattade eh, efter vad deras chef sa då med, mm. med att det kompletterar mjukvaran till, till deras speltillbehör och dylikt. Precis. Så att du kanske kan använda din gamingmus för att göra speciella saker i i Streamlabs liksom. Ja, men eller enklare att integrera mikrofoner och dylikt, absolut. kameror och allt vad de håller på med för de gör ju alla såna grejer i Logitech. Ja, ja men. Så där, nej, det det ser vi fram emot. Vi håller ögonen på detta. Det gör vi absolut. Och det, Då är vi faktiskt inne på slutet av det här avsnittet. Ja, tyvärr är ännu ett avsnitt. Vi måste ju avsluta varje avsnitt och det Ja, tyvärr. Ja. Man vill ju inte riktigt, men Nej. så är ju det. Nej ja, men. Men det är ju ingen fara. Vi kommer ju sitta här nästa vecka igen. Ja, jajamän, så har vi tillbaka nya spel, nya nyheter. Ja, jajamän, det kommer ju bli toppenavsnitt. Ja, jajamän, såm varje avsnitt och ja. även detta avsnittet var ett toppenavsnitt och det vill vi ju av fantastiskt avsluta också på något sätt. Ja, jajamän, vi kan ju börja med att säga att vi är fortfarande lika tacksamma som alltid till Bee Street för deras toppenlokaler som änvänder. Ja, men sen är vi ju extremt tacksamma även till våra lyssnare som hörer ute. Åh ja, och ett extra tack till våra patrons. Ett extra tack till våra patrons. Vi eh, finns att lyssna på på där de flesta poddar finns. Ja, men och ni hittar oss väldigt lätt på olika sociala medier. Sociala medier så som Discord, Facebook, Twitter och Instagram. Ja, ja men sen och med det så so sier vi game over man game over